Границата между органическата и неорганическата материя. Беседа от учителя Държана младежкия окултен глас на 28 марта 1930 г. Добрата молитва. Какво разбирате под думите Убеден и убеждение? Друг един въпрос. Всеки, който е, герой ли? Всяка пукната стомна, която тече, река ли? Според вас от какво проистичат противоречията в живота? Казвате, някои неща са кармически. Какво подразбирате вие под карма? Ще кажете причини и последствия. Но какво нещо е причината? Да кажем, имате думата добро и зло. Какво означават тези думи? От философско гледаще какво се подразбира под добро и зло? Понятия ли са? Те са понятия, но под тях се разбират известни сили. Тогава един вярва в доброто, друг вярва в злото. Какви ще бъдат резултатите? Ако означим злото с числото 5, а доброто означим с числото 7, онзи, който вярва в злото, придобива нещо. В какво направление придобива? Да допуснем, имаш да даваш някому 1000 лева. Той каже... С добро тази работа не става. И те даде подсъд. Ти трябва да платиш 1000 лева с всичките разноски. Колко разноски турга на 1000 лева? Някой финансист да има? 5 на 100 за адвокатски такси. Тези работи трябва да ги знаете, защото всеки ден плащате глоба. Всеки ден все има такива заведени дела. За всяко едно неразположение на човека все има някое заведено дело за всяка тревога. Казваш, мъчно ми е, криво ми е. Но тази мъчнотия си има своята причина. В този случай числото 5 печели. Сколко бихте го означили? С 1005. Тогава казвам. 1005 за онзи, който вярва в злото, а другия има пак 1000. Трябва ти да платиш. Казваш. Не искам да взема парите. Това е 1007. Защо наричате единия лош човек, а другия добър? Наричате единия лош, защото взема, а другия добър, защото отдава. Следователно, какви са процесите? Всяко нещо, което предава на вашия живот, то е добро. А всяко нещо, което отнема от вашия живот, то е зло. Това не е постъпката. Това, което отнема от живота е зло, и обратното, което предава на живота, е добро. Сега във вас трябва да съществуват и двете. В природата злото не проистича от постъките на хората. В природата съществува една материя, която е за употребление. И всичките вещи са направени от нея. Тази материя е без съзнание, без интелигентност, не е интелигентна и я наричат неорганическа или мъртва материя. Тя е за употребление и който употребява от нея, тя носи смърт. Всякога носи и злото. Няма друго употребление. А другото в света е това, което носи живота, което носи мисълта. Това не е за употребление. Когато искаш да употребиш един човек, ти не можеш да го употребиш. Не ви казват, използвай живота. Ти живота не можеш да използваш, защото Бог е животът. Ти можеш да станеш само проводник на живота. И ако речеш да употребиш живота си, ти не можеш да го употребиш. Не можеш да го отделиш. Той е неделим. У вас понятията за живота са частични. Например, в ръката има ли толкова живот, колкото в съзнанието? Това, което ние наричаме плът, зло, разбираме онова естество вътре в човека, тази материя, която е за употребление. Ако ти тази материя не е употребиш, тя ще създаде злото. Сега да бъда по-ясен. Пробуждане на енергиите Представете си, че вие сте сготвили ядене. Може това ядене да е от разни мазнини, от разни зеленчуци. Сготвите едно кило, но изядете половината, а другата половина остане. У вас се зароди желание да дадете другата половина на някой беден човек и той да си похапне. Но тъй се случва, че вие отлагате и след 4-5 дена виждате яденето се развалило. Вие вземате и хвърляте яденето. Какво сте спечели? Нищо не сте спечелили. Ако бихте дали това ядене някъде, вие щяхте да спечелите, понеже в съзнанието на този, комуто дадете яденето, се заражда известна благодарност. Ти, като се събереш с едно разумно същество, печелиш, а като се събереш с едно глупаво същество, ти губиш. Винаги трябва да става правилна обмяна. Всякога мъртвата материя отнема. Направете опит. Ако спите няколко нощи върху един камък, колкото и да сте силен, вие ще почувствате какво нещо е мъртвата материя. И ако десетина дни седите върху камъни, вие ще видите, че камъните се изтеглили нещо от вашето тяло, от живота ви. И има някои хора, у които тази мъртвата материя почти е взела над мощие. И за това стават постоянни процеси на разлагане. Сега ние говорим за съзнанието. Има хора, които като ги погледнете, те са почти на изчезване, на умиране. Те губят съзнанието си. Това не е смърт. Човек може да мине от ангелския свят в друг някой. Това е пробуждане на съзнанието. Някой от вас мислят, че ако имате всичките удобства, Улесненията на земята, ако ги имате, ще имате и по-голям живот. Лъжете се. Защото животът не седи нито в парите, които имате, нито в храната. Аз мога да изям 100 грама на ден, а вие можете да ядете най-пишната храна, но аз мога да извадя повече материал от 100 грама, отколкото вие от всичките тези ягнета. Животът не седи във външното, а в мисълта. Умът е проводник на живота. Ако ти мислиш, през твоя ум може да мине животът. Защото не е до натрупването, не е как се натрупва човек, но как се организира. Здравия човек се отличава от болния по организирането. Здравия човек в пълния смисъл е добре организиран. Той се отличава с организиране на неговата мисъл, а не какво е неговото тяло. Ако неговата мисъл не е организирана, не може да бъде организирано и неговото тяло. Да допуснем, че някой има талант, може да е музикант. Добре, но ако вие идете в Индия, там има известни тръстики, има известни разумни музикални сили, които ходят и правят известни дубки в тези тръстики и тъй са направени, че като духне вятър, вие слушате хубава музика, като че ли цялата гора свири. Едно хубаво съчетание на тоновете има вътре. Сега, като свири някоя песен, казвам «Какво свириш?» Казва, свиря някоя ария, че каква ария е това? Сега, как ще изразите едно добро музикално настроение или музикално, как ще изразите едно весело настроение? После, когато дойде гневът, нали ще форсираш фус... лъка си? Или ако е на пиано, вие ще ударите по-силно клавишите? А как ще изразиш мекия тихия тон? Пиано или пианисимо? Тогава, как ще изразите всевиренето от тази идея, която означава доброто? Сега ще ви представя това положение. Представете си, че двама длъжници мука музикално ще се разговарят. Единият намислил да плати каквото има да дава. Как ще представите, че единят има желание да плати на своя кредитор или пък, че другият има желание да прости на своят лъжник? Как ще го изразите това музикално? Онзи, който не прощава, най-първо не пее. Почне ли той да пее? Самото пеене е едно разрешение на въпроса, че той е готов да прости. Щом той пее, значи той е решил да прости. А щом не пее и мълчи, трябва да знаеш вече, че има паузи. Когато човек не пее, това са музикалните паузи. Щом видиш, че някой е престанал да пее, ти ще разбереш това че това са едни дълги паузи и ти ще платиш. Щом той почне да пее, ти ще знаеш, че за доброто най-малко 50 или 70 на 100 той ще проси. Не само това. Но в съвета на музиката има едно чувство – и за всяка една мисъл си има един специфичен тон и щом ти изкараш този тон, това подразбира същата идея. После е в разумният свят, и като пееш, ти и говориш. А сега на земята ти пееш и тоновете нямат смисъл. Сега ги тълкуваме ние. Така съм. Важна е тази материя за употребление. И именно всичкото усилие на самовъзпитанието седи в това. Човек всякога трябва да храни хубави чувства и трябва да има силни мисли, за да стане проводник на живота. Ти щом се съмняваш, законите на природата не е в обикновената природа. Ако вие разбирате е под природа тази, която иска да влага, то не е. Под природния свят разбираме света за употребление на неорганическата, мъртвата материя, която трябва да организираме. Под думата природа в света ние разбираме това разумното в света, чрез което животът ти иде. Първо, ти ще подчиняваш, а второ, ти сам ще се подчиниш. Тоест, ще се подчиняваш на тази материя, с която животът разполага. Под подчинение разбирам изпълнение на законите. В тази природа всички са еднакви. Ти не можеш да имаш едно понятие за доброто, а друг друго. Там всякога се разбира. Доброто е това, което дава ход на живота. Доброто е това, което дава светлина, топлина, а злото е това, което отнема топлината и светлината. Живота без топлина не може да се прояви. Самият живот произвежда топлина. Топлина и светлина – това са думи синоними. Светлината е символ. Тя принадлежи към нашия свят. Но в повишите светове, след като се преведе тя, има вече по повише понятие. Така съм. Много от вас имате обичай да казвате – той е духовен човек. Духовният човек трябва да има много правилни разбирания за разумното вътре в живота. Да кажем за понятията има ли Бог или няма Бог. После. Ама, той е устарял животът. Щом е устарял, тогава това е една човешка идея. Тогава аз ще ви дам едно определение. Животът е от Бога. Трудът е от хората, а мъчението е от дявола. Щом работиш, Бог е с тебе. Щом се трудиш, човек е с тебе. А щом се мъчиш, дяволите са с теб. Ние подразбираме така. Винаги, дето има смърт, има мъчение. Мъчението винаги произвежда смърт. Тоест, при смъртта винаги има мъчение. Докато има страдание, ти имаш шанс да се издигнеш, да излезеш. Когато мъчеха мъчениците, вие знаете какво стана с тях. Онези, които ги мъчеха, искаха да вземат техния живот. Като ги мъчеха, им оставиха само непотребното, оставиха само материята на злото, а тя ги взеха в другия свят. Когато праведният умира, той остава непотребното на земята, а с живота си той отива в другия свят да живее. Но сино от вас казват, кой знае. Ако вие турите ребром въпроса, има ли друг свят или не, вие ще си подигнете раменете. Питам тогава, на какво базирате тогава вашата вяра? На кого вие оставяте? е на Бога. Той е една идея. Пър какво са и хората? Всички хора все се топят, постоянно се топят. Иван, Драган, все се стопил някой. Докато съществуват хората, тъе. Но като се стопят, къде ще отидат? Всяко нещо ще иде в своя свят. Неорганическата материя ще иде при неорганическата материя, а органическата – при органическата. Животът ще иде при живот. Ако ти си един пътник, който оминаваш някъде и да види съществото на доброто, той изведнъж ще те посрещне и ще те заведе някъде, ще ти даде вода и ще счита за привилегия да те заведе на обяд. А онова същество на злото, след като те види, че идеш по пътя, то ще има една мисъл да те обере и без да ти каже, понеже това същество на злото иска да ти вземе живота. Един вълк като види овцата ще я изяде. Има овци, които могат да се изяждат, а има овци, които не могат да се изядат. В библията ще срещнете онзи стих, който казва Кръвта няма да ядете, само месото, унази материя. А кръвта се оставя да изтече навънка, понеже животът е в кръвта. Този живот, който за бъдеще, може да се развие. Така съм. Ако във вас няма желание да правите добро, вие сте осъдени на смърт. Щом се яви в тебе една мисъл да направиш добро съзнателно, защото във всяко положение на доброто ти даваш от себе си нещо, а в разумния свят, щом даваш, дават ти. А щом ти спираш да дадеш, спират и на тебе да дават. Следователно. Онзи, който не прави добро, той се лишава от живота и върху него иде смъртта. А при смъртта ти се лишаваш от всичко. С това се обяснява. Вземете, която и да е постъпка. Представете си един човек, който е бил край егоист и от невидимия свят искат да го изправят. Той най-първо е бил жесток към живота. Бил е някой търговец. След като умре, турят го в един вол и заколват този вол. После пак го турят в друг вол, пак го колят. И той седи при положението да го колят. През целия ден седи волът на касапницата и все гореше. И представете си стотина пъти тебе да те режат и да усещаш всичките тези страдания. Какво ще усетиш? Това е такъв един двой, че можем да кажем какъвто може да се даде в безопасността, защото там ще загубиш съзнанието си. Значи в живота можеш да страдаш. И най-после дойдеш до съзнанието. Но разумният живот се отегля от тялото и тогава престават представ... всичките страдания. Човек има две естества. И всеки един от вас трябва да бъде господар на своето егоистично естество. Някой казва... Природата, това е празна работа. Това е само една идея. Тогава оставаш само с уния най-обикновенните положения и казваш да си погапна, че яденето има смисъл само като си добър. Щом не си добър, яденето е като на човек, когато хранят. За да имаш приятност при яденето, ти трябва да бъдеш здрав. Ако твоя стомах е развален, ти ядеш и повръщаш и усещаш в стомах. Питам, струва ли си това ядене? Не само да бъде една идея това. Така не можете да влезете в този разумния свят. Вие всякога можете да влезете във връзка с едно разумно същество, когато споделиш неговите възгледи. И с всяко друго същество можеш да влезеш във връзка и приятелство. Не се изисква нищо друго, освен споделяне. Ще вземете един приятел, който може да сподели вашите възгледи. И ти... За да бъдеш приятел някому, непременно трябва да споделяш неговите възгледи. И ти трябва да имаш свои възгледи и идеи, защото човек все има свои ценности. Казвам, душата на човека, това, което ние знаем, това е неговата ценна мисъл, която всеки иска да сподели с друг. Тя съставлява неговата същина при сегашния живот. Тогава от това гледаще ние считаме Любовта е извор на живота. Ти не можеш да получиш живот, докато не дадеш код на любовта. Любовта е същественото на живота. Вие сега отделяте любовта от живота. Животът без любов не може да се прояви. Животът е проявление на любовта. След като се прояви любовта, тогава идва животът. Та някой път казвате, не си струва човек да има любов. Вие не смесвайте вашите чувства. Някои такива чувствания, които имате, както някой пияница, това не е никаква любов. В любовта всякога влиза едно чувство на жертва вътре. И онзи, си, който обича, който люби, той е богат човек. Така знам. Когато изучавате природата, трябва да изучавате любовта в нейните истински прояви. Човек, който има любов, той може да бъде умен. Ако не е разумен, не е интелигентен, това не е никаква любов. Любовта всякога повишава темпа на разумността. Щом дойде любовта, веднага човек става даровит. Ако ти любиш и оглупяваш, ти имаш любовта на злото вътре, защото това са желанията на света. Желанията са от друга категория. Едно желание може да ти принесе полза, а може да ти принесе и вреда. Но любовта всякога носи живот. Та към тази мисъл искам да ви наведа. Животът не е страдание. Това са индуски разбирания, че животът е борба, че животът е страдание. Това е неизяснение на въпроса. Животът е най-хубавото, най-красивото нещо в света, което човек има. А когато могат да те лишат от живота, от онова истинско разбиране, тогава и да е страданието. Когато се пресече животът, спирането на живота образува страдание. Всяко едно спиране на живота образува едно страдание. Следователно, ние се стремим да отворим този ход на живота, за да може той да тече правилно и да няма никакъв бент. И тогава ще се премахнат страданията. Следователно, има един свят, дето страдания няма. Казваме, че живот без страдания и радости не може да има. Макар и да обясняваме така, има и един живот там, дето не съществуват никакви страдания. Там съществува само тази чистата разумност у хората. Сега другото положение. Тъй както живеете на земята, вас ви се струва, че без страдания не може. Ние можем да имаме само понятие за страданията. Защото разумният човек знае какво нещо е препятствието. Щом аз знае какво нещо е препятствието, тогава мога да знае и каква ще бъдат и резултатите. Разумният човек само като го хвана за пръста и го стисна, той каже достатъчно. Той знае от това стискане какъв ще бъде резултата. Той знае какво нещо е да му стиснеш пръста и казва – стига вече. Защо трябва да му сплескаш пръста, че да знае той какво нещо е страдание? Това е разумният човек. Ако той има да ти плаща, ти само като го хванеш за ръката, той знае, че ако не плати, пръстът му ще бъде смазан и изведнъж ще ти даде всичките пари. Няма какво да говориш под съдилищата. Той веднага казва, заповядай. И щом ти вече вземеш от този каквото имаш да вземаш, ти вече не можеш да го държиш за пръст. Нали казват, укачил се. Окачил се, че не можеш да се освободиш от него. Сега вие, младите сестри, вие как се окачвате и младите братя, как се окачвате? Бащата казва на сина. Окачил се. Той очаква от баща си. А синът? Той се облякал. С табакерата му с бомбето гледа някоя сестра. Но зад това бомбе седи бащата. Онзи, който още пуши, той не е дошъл до съвършенството. Пушенето в живота е довежда на добър край. Има и друго – психологическо пушене. Дайте ми един пример за психологическо пушене. Кър, ти кажи. Обикновеното влюбване е такова едно пушене. Какво е правилото в школата? Има едно правило, което трябва да пазите, когато казвате истината. Докато не си дошъл до истината, има едно бълникане от тебе. Казваш и се раздвояваш. Но щом кажеш истината, ти не се раздвояваш вече. В тебе веднага настава едно вътрешно спокойствие, едно успокояване. И можете да направите един опит. Да кажем, изгубите някое някоя вещ. Да кажем, имате изгубена някоя брошка, която струва 10 000 лева. Трепери ви сърцето. Търците тук, там ходите, няма я. Но Колкото повече приближавате до брошката, вие се успокоявате. Нещо във вас се успокоява. Ако вашия крак стъпи на брошката, ти се успокояваш съвършенно. Този предмет ти предава нещо, казват ти, ще го намериш. Къде ще го намеря? Само си вдигни кръка, той е вече близо. Това, което ще ви успокои, е намерено. Предметът, който обичаме, щом се приближим до него, щом стъпим на него, той ни дава успокояване. Това показва, че този предмет е вече при нас. Така съм. Когато приказвате за някоя идея или правите нещо, този закон е верен. Да кажем, пишете. Пишете поезия или проза, но все остава в ума ви нещо недоизказано. Обаче, що ми скажеш това, което има в дадения случай, ти се усещаш доволен. Прочетеш това, което си написал веднъж, два пъти, мине един месец, една година и ти си спокоен. Има едно правило за това. Има неща, като ги четеш, харесваш ги. Но след една година сам казваш Зелен съм още. Не, че си зелен, но идеята не е изказана тъй както трябва. Ние сме само проводници на разумното. Ние не създаваме разумната реч. Разумната реч сама по себе си съществува в света. Тогава думите имат смисъл. В началото бе словото и разумното в началото бе и чрез него всичко е станало. Следователно, ние трябва да дадем израз и да бъдем израз на това разумното. Та сега мнозина от вас страдате не, че нямате един възглед, но понеже не се спирате на чувстванията на вашето съзнание в дадения случай, да знаете кое е право и да се подчинявате на онзи вътрешен стремеж на вашата душа. И каквато и да е малка мисъл на вашата душа, изпълния, не я отлагай, не се обленявай. Колкото и да е малък този подтик на доброто, веднага дай ход на доброто вътре в себе си. Напусни и всяка друга работа. Това няма да ти вземе час, то може би ще ти вземе една секунда. Дай ход на доброто в себе си, понеже то уякчава. Ако го изпълниш, ще се подигнеш. Ако днес ти дойдат 10 такива добри подбуждения, ти като ги изпълниш, ти ще се повдигнеш и ще усетиш, че си израсал малко. Може да си израсъл 1 милиметър. Не е това растене. Казвате, много малка работа е това. Как да е малка работата? Каква малка енергия е това? В астрологията има един такъв ъгъл. Тук имате 25 милиона. Ако този ъгъл се отвори само 1 милиметър в дъното на ъгъла, какво ще бъде разстоянието на крайното отверстие? Ще се увеличи много нещо. Ако в дъното на ъгъла отворим 1 милиметър, това в света е много нещо. Ако ти израснеш в разумния свят само една десета част от милиметъра, това е грамадно нещо, грамадна придобивка. Малките придобивки. Това са грамадно нещо, грамадни сили в разумния свят. Тук, ако израснеш не един милиметър, но една десета от милиметъра в разумния свят ти имаш граматен капитал. Малките придобивки в главата са грамадни придобивки на физическото поле. Затова никога не пренебрегвайте най-малкото растене. Тъй, най-малката промяна тук е една грамадна сила. Това е въпрос на твоята разумност, как ще използваш твоята енергия. При сегашните условия съществува едно отделение. Ние се спъваме в Божественото. Ние за Господа имаме едно понятие. Това е най-разумният човек, когото можете да знаете в света. Господ е най-разумният човек, който никога не умира. Представете си един човек, който всякога е жив и никога не умира. Представете си това и няма да бъдете далеч от истината. Той е най-разумният човек и най-красивият, най-силният, най-добрият, който никога не умира, който всякога може да те разбере. Ще кажете, тази е астрологическа мисъл, отвлечена идея. Ами, че онази идея, която сега имате, каква е? Я ми кажете, вие, младите сестри, как разбирате Бог? Я, о, ти кажи, още преди 10 години как си мислеше за Бог? Ти като се молеше, как си го представяше? Все трябва да имаш една форма. Не зная. Сега натрупването на тази органическа материя е помрачила съзнанието. Да не можем да видим ясно този образ, и вследствие на това този образ е станал тъй мъжделив. Останали са само облаците, и ние мислим, че този мъжделивия образ е Господ. Господ не е във звездите. Не е във Слънцето. Защото съществува един свят. Вънка от този видимия свят, съществува един свят, който е извън времето и пространството. Е, какъв е този свят? Защото във време и пространство нещата се променят, а в другия свят, вънка от времето и пространството, нещата се осмислят. Те го наричат светът на състоянието. Извънка времето е приятно, слънцето грее на твоето състояние. Неразположен си вътре, скръбен си, тъжен си, болите кръкът. Казваш, хубаво е времето, всички хора се радват, но ти не се радваш. А може да има и друго състояние. Отвънка може да е бурно, да вали дъжд, а на теб ти е приятно, добре си разположен. Значи ти живееш в друг един свят, който няма отношение към този физическия свят. Сега вие трябва да бъдете господари на тия вътрешни състояния, на вашата мисъл. Аз го наричам – трябва да бъдете господари на света на унази чистата мисъл. Като дойдеш до нея, ти веднага се справиш, ще се освободиш. Не е съвършено, но ще поставиш едно различие между този свят и онзи другия свят, между това, което се проявява и онова, което не е проявено. Аз наричам онзи свят непроявения свят или невидимия свят, вътрешния свят, а този, който се проявява, как се проявява? Когато някой го е страх, какво прави? Представете си някой път, че трябва да минете през някой голям мост. Какво прави страхливия? Той си затваря очите да не гледа. Когато трябва да минете от едно състояние в друго, ще си отворите очите. Тогава страхът сам по себе си ще изчезне. Затварянето на очите показва степента на страха. Показва границата между органическата и неорганическата материя. Когато опочва да се натрупва тази неорганическата материя върху нас, все се явява страдание. А щом почне живота да идва при нас, страхът изчезва. Следователно, един ден, когато станем съвършени да няма противоречие между първичната причина и нас, на мястото на страха ще дойде любовта. Щом страхът изчезва, любовта се явява. Или щом любовта се явява, страхът изчезва. Когато любовта си отива, страхът иде на нейното място. Тъй, защото страхът почва следствие на тази първична причина. Значи има една вътрешна дисхармония в вашия живот. Та големия страх показва отклонението. Какво е страхът? Това е отклонение от правия път. И по страха ще знаеш колко си се отклонил. Колкото повече те е страх, толкова повече си се отклонил. Вземете тези най-големите престъпници – почти гащите им треперят. Те ще се постараят да не ги е страх, но страх ги е. Казват. Мечката не я е страх. Минава една мечка по край едно село, излизла насреща и едно куче, скача на гърба и, и започва да лае, Но тя като се оплашила, че паднала на гърба си, и кучето така се оплашило, че хукнало да бяга и тя заревала. И мечката е страх, и кучето го е страх. Нищо повече. Таказвам. Нашия свят е свързан само с страх. Като срещнеш кукото идея, четеш в лицето му един вътрешен страх. Няма някой човек, който да не го е страх. Онзи е паш, който отива да обира и него го е страх. Онзи е стражар и него го е страх. Ученикът отива в училище и него го е страх. Професорът, той преподава и него го е страх. И той трепери и той може да направи някоя погрешка. Всичките хора все имат един малък страх. Има хора, които са лишени от страх. Те не са лишени, но те са разумни. Щом доброто вземе над мощи от човека, страхът си заминава. И на мястото на страха иде законът на любовта. А щом дойде любовта, иде животът. А щом дойде живота, тогава и човешката интелигентност, благородството, способността всичко върви. Станете сега! Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Беседа от учителя, държана на 28 март 1930 година.